uciga și numele Domnului. Partea 20 Încercă să nu se mai gândească la vis, dar nu reuși. Niciodată până atunci nu avusese un coșmar atât de viu, iar forța lui cu îl făcea să creadă că era ceva mai mult decât un vis, decât o experiență ieșită din comun. Un avertisment asupra evenimentelor ce aveau să urmeze. Din Joey nu vor să-și evident. Visul fusese doar un simbol. Semnificația lui era că Joey va muri. Deși nu voia să graduna ca asta, era distrus la gândul că nu va putea să-l apere pe băiat, nu reușea să se convingă că era vorba doar de un vis. Știa, o simțeam toată ființa lui. Joey va muri. Poate că aveau să moară cu toții. Abia acum înțelegea de ce el și Cristin făcuseră dragoste cu asemenea intensitate, cu asemenea uitare de sine, cu asemenea înspăimântătoare nevoie animalică. În adâncul ființei lor, amândoi intuiseră că timpul vieții le era pe sfârșită. Subconștientul îi avertizați asupra iminentei apropieri a morții, pe care încerca să răsunăture prin ritualul străvechi și fundamental impus de viață, care era ceremonia cărnii, dansul la orizontală. Se ridică de la masă, își lăsă cafeaua băută pe jumătate și se apropie de ușa. Sufla asupra geamului înghețat până când reuși să vadă veranda înghițită de zăpadă. Nu se distingea nimic, cu excepția întunericului și a câtorva fulgi care se răteau în el. Vigelia slăbise, iar spivei nu era departe. Se afla undeva pe aproape. Aceasta era semnificația visului. Capitolul 55 În zor furtuna se potolise. Cristin și Joey se treziră de vreme. Băiatul era mai puțin exuberant ca aseară. Aluneca din nou către tristețe și disperare, dar își ajută mama și pe Charlie să pregătească micul dejun și mănâncă și el cu poftă. După masă, Charlie se îmbrăcă și ieși singur, vrând să verifice carabina pe care o cumpărase ieri din Sacramento. Stratul de zăpadă era mai gros, de 40 de centimetri. Nemeții care înconjurau cabana erau cu mult mai înalți decât fusese să o zi în urmă. Zăpada stupase două din ferestrele de la partări. Crângile brazilor se înclinaseră mult sub greutatea zăpezii, pretutind îndomna o liniște de cimitir. Ziua era rece, cenușie, lugubră. În momentul acela nu sufla nicio pală de vânt. Improvizează o țintă dintr-o bucată de carton și două capete de sfară, apoi o legă de un brad aflat la câțiva metri de moara de vânt. Se depărtă cam la 25 de metri de țintă și se întinse pe zăpadă. Folosi un sac de dormit rulat, drept suport pentru armă și ochii în mijlocul țintei. Trasă trei focuri, făcând după fiecare cât o pauză, pentru a se asigura că firele care se încrucișau în centrul țintei rămăseseră la locul lor. Modelul Winchester 100 era prevăzut cu un telescop care aducea ținta chiar în fața trăgătorului. Trăgea cu alice de 180 și constată că fiecare încărcătură nimerise din plin. Împușcăturile tulburau liniștea dimineții care învăluia muntele și țândări de ecou se întorceau chiar din văile cele mai îndepărtate. Se ridică, se apropie de țintă și analiză punctul de pătrundere al fiecarei încărcături. Apoi măsură distanța de pătrundere a fiecarei împușcături față de centrul țintei care era punctul de intersecție a celor două fire. În felul acesta știa cum trebuia reglat telescopul. Arma devia în jos și spre dreapta. Corectă unghiul de înălțare, apoi pe cel de deviere. Apoi se întinse iar pe zăpadă și tras o altă serie de trei. De data aceasta a avut satisfacția să vadă că fiecare încărcătură nimerise centrul țintei. Un glonț nu merge în linie dreaptă, ci pe o traiectorie curbă, traversând de două ori linia de ochire. Odată în timp ce se ridică și a doua oară în timp ce coboară. Cu arma și muniția pe care le folosea, Charlie-și dădu seama că glonțul va traversa linia de ochire, prima dată cam la 25 de metri, apoi se va ridica la aproape 2 inci deasupra Sintei, cam la 100 de metri de ea, apoi va coborâ, traversând linia de ochire pentru a doua oară, cam la 200 de metri. Carabina fusese ajustată pentru o bătaie de 200 de metri. N-ar fi vrut să omoare pe nimeni. Spera că nu va fi nevoie să o facă dar era pregătit. Cristin și Charlie își puseră preschiurile și rucsacurile și coborâre spre păienița de jos pentru a termina descărcatul mașinii. Charlie luase și arma pe care o purta atârnată de omăr. Te aștepți la neplăceri?" îl întrebă ea. Nu, dar la ce folosești o armă dacă nu ai tot timpul cu tine?" Cu toate că acum era mai liniștită decât aseară lăsându-l pe Joey singur acasă, totuși lucrul acesta o făcea nefericită. Buna lui dispoziție nu dura prea mult. Se retrăgea iar în propria lume, iar schimbarea lui o sperie pe Cristin și mai mult decât prima dată, pentru că, după revenirea de ieri, sperase că Joey va reveni definitiv la a lui dintotdeauna. Dacă se retrăgea din nou în tăcere și disperare, era de așteptat ca acum alunecarea lui să fie și mai profundă, fără vreo cale de ieșire. Era posibil ca un copil cândva normal să devină autist, ajungând să refuze orice relație cu lumea din jur. Citise despre astfel de cazuri, dar nu fusese niciodată îngrijorată de așa ceva, pentru că Joey era un copil atât de deschis, comunicativ și vesel. Autismul era ceva care li s-ar fi putut întâmpla copiilor altora, în niciun caz băiețelului ei extravertit. Dar acum, azi dimineață, abia dacă vorbise, nu zâmbise deloc. Ar fi vrut să stea cu el tot timpul, să-l țină în brațe, dar își aminti că lăsându-l singur seara trecută, Reușit să-l convingă că vrăjitoarea nu se putea afla prin preajmă. Poate că lăsându-l acum singur, rezultatul ar fi putut fi la fel de salutar. Cristin nu aruncă nicio privire în urmă în timp ce coboram împreună cu Charlie, depărtându-se de cabană. Dacă Joey, urmărindu-i de la vreo fereastră, ar fi văzut-o privind înapoi, poate că ar fi interpretat gestul ca trădându-i teama pentru el, iar asta ar fi alimentat și frica băiatului. Respirația Cristinei se transforma în rotocoale de aburi care se ridicau deasupra ei. Era un geraspru, dar pentru că nu bătea vântul, n-aveau nevoie de ochelarii de schi. La început nu-și Mergeau prin zăpada proaspătă și afânată în care se scufundau la răstimpuri, în ciuda încălțărilor speciale, pășind cu grijă și mijindu-și ochii în spatele ochilarilor de soare, care nu le puteau asigura protecția împotriva soarelui orbitor. Când ajunsă la pălcul de copaci care mărginea poiana, cea li spuse? Știi, în legătură cu aseară. În primul rând, spusea repede, vorbind aproape în șoaptă, pentru că era atâta liniște încât vocea răsuna ca un strigăt, vreau să știi că toată dimineața am fost, ei bine, puțin jenată de ce s-a întâmplat. Te referi la ce s-a întâmplat azi noapte? Da. Și îți pare rău? Nu, nu. Bine, pentru că nici mie nu -mi pare rău, absolut deloc. Aș vrea să știi, ea, că așa cum am fost la seară, atât de nerăbdătoare, de agresivă, de pasionată, a fost ceva mai mult decât pasiune, nu crezi? Ba da. Doamne, am fost ca un animal. Nu mă mai săturam de tine. Am semnat enorm pentru propriul meu eu, spuse el cu un zâmbet. N-am știut că eu-tău era așa de dezumflat. Nu era, dar niciodată n-aș fi îndrăznit să cred că sunt un dar Dumnezeesc pentru femei. Dar după cum te-ai comportat seară, ai putea să o crezi, nu-i așa? Categoric. După încă vreo 20 de pași se oprirea sărutându-se cu afecțiune. Aș vrea să înțelegi că e pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva, spuse ea. El mă surprinderea și dezamăgirea. Adică vrei să spui că nu ești nebună după sex, doar cu tine. Probabil pentru că sunt un dar, Dumnezeu, oferit femeilor. Ea nu zâmbi. Charlie, e foarte important pentru mine ca tu să înțelegi. Azi noapte nu pot să înțeleg ce a fost cu mine. Eu am fost cu tine. Fii serios. Nu vreau să cred că m-am comportat la fel cu alți bărbați. Nu, niciodată. Ceea ce am făcut cu tine aseară nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Nici n-aș fi crezut că sunt în stare de așa ceva. Am fost cu adevărat ca o sălbăticiune. Adică, adică nu sunt o mironosiță, dar ascultă, spus el. Dacă tu ai fost un animal, atunci eu am fost o bestie. Nu-mi stă în fire să-mi pierd controlul în halul ăsta și nici nu-mi stă în fire să fiu așa de posesiv, de dur. Dar nu mă simt genat pentru felul în care m-am comportat și nici tu nu ar trebui. A fost ceva special, ceva unic și de aceea amândoi trebuie să luăm lucrurile ca atare. Poate că uneori a fost cam violent, dar a fost și senzațional, nu-i așa? Doamne, da! Se să sărutare din nou, un sărut scurt întrerupt de un băzit a cărui intensitate creștea. Charlie își înălță capul ascultând. Sunetul cresc cu un intensitate. Un avion? spuse ea privind spre fâșia de cer care se ivea deasupra potecii flancate de copaci. Scutere pentru zăpadă, spuse Charlie. A fost o vreme când munții erau copleșiți de liniște și seninătate, dar vremurile acelea au apus. Afurisitele de mașini au apărut peste tot, ca purecii pe o mâță. Zgomotul motoarelor deveni și mai intens. Nu s-ar putea auzi așa de clar dacă n-ar fi aproape, spuse ea alarmată. Se poate. Sună de parcă ar fi ajuns deja în dreptul nostru. Probabil că sunt încă destul de departe. Aici sunetele se aud de foarte departe. Și dacă ne întâlnim cu cineva? Vom spune că am închiriat cabana. Pe mine mă cheamă Bob hmm, Henderson. Și tu ești Jane Henderson. Locuim în Seattle. Suntem aici pentru schi și ca să scăpăm de tot restul lumii. Ai priceput? Am priceput, răspuns ea. Nici o vorbă despre Jane. I-am cuvințat cu o mișcare a capului. Zgomotul motorelor se intensifică, apoi încetă treptat până când totul redevenită devenit tăcere, tulburată doar de zgomotul moale al șoșonilor. Când ajunseră la următoarea spărtură în linia de copaci de deasupra celei de-a doua poiene, văzură patru scutere de zăpadă și opt oameni adunați în jurul jeepului. Erau prea departe ca să le poată vedea figurile sau chiar să-și dea seama dacă erau bărbați sau femei. Păreau doar niște personaje mici, negre, profilate pe albul orbitor al zăpezii. Mașina era îngropată pe jumătate în zăpadă, dar străinii erau foarte preocupați de dezăpezirea ei. Acum încercau ucile. ușile. Cristin le-a auzit slab vocile fără să poată distinge cuvintele. Zgomotul geamurilor spartă răsuna cu putere prin aerul înghețat și Cristin înțelese că nu aveau de-a face doar cu niște pasionați de plimbări cu scuterele de zăpadă. Charlie o trase înapoi, în umbra întunecată a pădurii, cât pe ce să cadă amândoi. Încălțările lor nu erau potrivite pentru fugă se adăpostiră sub un brad uriaș. Ramurile îi pornau la aproape șapte metri de la pământ, aruncând umbre groase și ace pe crusta subțire de zăpadă de dedesubt. Charlie se sprijini de trunchiul uriaș și privi încordat, printre alți doi brazi, spre poiană și mașină. Deschise tocul în care se afla binocul fixat la centură și îl scoase. Cine sunt?" întrebă Cristin în timp ce îl urmărea pe Charlie care focaliza binocul. Era convinsă că știa răspunsul dar nu voia să creadă și nici nu avea puterea să-l accepte. Nu e doar un grup de oameni veniți aici pentru sporturi de iarnă, sunt sigură de asta, n-ar da târcoale spărgând geamurile mașinilor abandonate. O fi vreo bandă de copii, spuse el focalizând. Puși pe drăcii. Nimeni ar bat atâta drum până în inima muntelui doar ca să facă pozne pe aici, spuse ea. Și făcu făcut doi pași înainte, ținând binocul cu ambele mâini și privind în direcția mașinii. În cele din urmă spuse... Îl recunosc pe unul din ei, tipul la mare care a intrat în biroul ei din biserică în clipa când eu și Harry ne pregăteam să plecăm. Îi spunea Kyle, O, Doamne! Muntele se dovedea a nu fi nici pe departe un rai, ci punctul terminus, o capcană. Dintr-o dată, pantele înzăpezite ale muntelui și pădurile lui, făcure ca retragerea lor aici să pare lipsită de prevedere, prostească. Inițial părusă o idee bună, fuga de oameni și alegerea unui loc cât mai retras unde să nu poată fi găsiți, dar în același timp se depărta de orice posibilitate de ajutor, de orice intervenție în cazul când ar fi fost atacați. Aici, în aceste locuri înghețate, ar fi putut fi măcelăriți fără ca nimeni, cu excepția ucigașilor, să știe vreodată ce li s-a întâmplat. Dar pe ea poți să o vezi? întrebă Cristina. Pe Spivei? Cred că da. E singura care mai stă pe scooter. Sunt sigur că ea e. Dar cum a reușit să ne găsească? prin cineva care a știut că sunt coproprietar al cabanei, cineva care și-o fi amintit acesta amănunt și l-a divulgat oamenilor ei. Harry Rankin? Poate, foarte puțini oameni știu de locul ăsta. Și totuși, așa de repede? 6, 7, opt, continuă Charlie. Ba nu, 10. Sunt 10. Veți muri, că și-a ea. Și pentru prima oară de când părăsise mănăstirea, pentru prima oară de când renunțase la religie, își dori să nu fi întors complet spatele bisericii. Comparate cu nebunia celor care credeau în cultul lui Spivei, străvechile și umanele doctrine ale bisericii romano-catolice îi păreau acum infinit mai atrăgătoare și liniștitoare. Își dorea să fi putut reveni la ele fără să pară ipocrită, să-l poată implora pe Dumnezeu să o ajute, să o roage pe Sfânta Fecioară să intervină. Dar biserica nu putea fi respinsă pur și simplu, scoasă cu totul și definitiv din viața cuiva, ca apoi să dai fuga înapoi la ea ori de câte ori la ananghie și să te aștepți să fii acceptat înainte de a fi făcut penitență. Trebuia să-ți păstrezi credința și la bine și la rău. Dacă ar fi fost să moară de mâna fanaticilor lui Spivei, n-ar mai fi apucat să se spovedească vreunui preot și nici n-ar fi avut parte de riturile înmormântării în pământ sfințit. Era uimită să descopere cât de importante erau încă pentru ea lucrurile astea după atâți ani în care le desconsiderase total. Ce l i la loc în tocul lui. Apoi își lua arma de la omăr. Tu te întorci la cabană, spuse el. Cât poți de repede. Rămâi printre copaci până ajungi pe potecă. De acolo, de unde sunt ei, nu pot vedea în poiana de sus. Îl pregătești pe Joey. Pui niște mâncare în rucsacul lui. Fă tot ce poți ca să fi gata. Tu rămâi aici? De ce? Ca să omori câțiva din ei, spuse el. Trasă fermoarul unuia din buzunarele hainei lui impermeabilă. Era plin de cartușe. După ce va fi golit, încărcătorul carabinei, o va putea reîncărca rapid. Ezitou o clipă temându-se să se lase singur. Du-te," îi spus el, grăbește-te, nu prea avem timp." Înclină din cap, apoi cu inima bătându i nebunește, se întoarse cruindu-și drum printre copaci. Urca pantele pe cât de repede îi permiteau încălțările, ceea ce nu era suficient, ridicând mâinile pentru a îndepărta crângile care îi se-i un în cale. Era bucuroasă că arbori uriași ținau o umbră deasă, împiedicând creșterea unor tufișuri în care s-ar fi încurcat acum, care ar fi trasul de costumul de schi, ținând-o pe loc. Pentru ca un foc de armă să-și atingă ținta, e nevoie de două lucruri. O poziție cât mai stabilă și acționarea trăgaciului, la momentul oportun, cu o mișcare cât mai lină. Foarte puțini trăgători, vânători, militari, procedează astfel. Cei mai mulți încearcă să tragă pe nepregătite, în loc să caute cea mai bună poziție sau apasă cu toată puterea pe trăgaci cu o mișcare iute, ceea ce îi face să rateze. Un trăgător care se folosește de carabină trage cel mai bine din poziția culcat, mai cu seamă când țintește din vârful unei pante spre vală. După ce scoase apreschiurile, cea li se deplasă spre pădure, chiar la marginea poienei și se lăsă la pământ. Stradul de zăpadă nu avea aici mai mult de 2 cm pentru că mântul străbătuse poiana spre vest dezgolind pământul și se zăpada spre est adunându-o în mormane în partea aceea a pădurii. Panta era abruptă în acel punct. De aici putea să privească în jos spre oamenii care se învârteau în jurul jeepului. Ridica arma și o sprijini în podul palmei stânci. Brațul stâng era înduit cu cotul plasat chiar sub carabină. În poziția aceea poșca nu se putea clinti pentru că era susținută de antebraț care servea drept punct de sprijin. Ținti spre figura întunecată din interiorul scuterului deși ar fi putut alege alte ținte, mult mai ușoare, pentru că era convins că era spivei. Capul i se profila deasupra parbrizului, lucru care nu îl îngrijora. Plexiglasul n-ar fi putut devia glonțul. Dacă ar fi reușit să o scoată din joc, probabil că ceilalți s-ar fi împrăștiat, lipsiți de suportul lor psihologic. Moartea micului zău de tinichea, chiar sub ochii unui fanatic, ar fi avut asupra acestuia un efect devastator. Degetul lui înmănușat se îndoise în jurul trăgaciului, dar fără să știe de ce, nu-i plăcea senzația, așa că scoase cu dinții mânușa, puse degetul gol pe trăgaci și se simți cu mult mai bine. Cele două fire se înclucișau acum chiar în mijlocul frunții lui pivei, pentru că, la distanța aceea, glonțul ar fi trecut pe sub linia de ochire în clipa în care ar fi atins ținta, nimerind cam cu un inch mai jos. Cu puțin oroc ar fi nimerit-o exact între ochi. Cu mai puțin oroc, dar cu îndemânare, ar fi nimerit-o în față sau gât. În ciuda gelului transpira simțea la subsoară strof grei de sudoare. Era oare în legitimă apărare? Niciunul dintre ei nu avea în clipa aceea o armă. Viața nu era amenințată de vreun pericol iminent. Dar dacă nu ar fi reușit să elimine câțiva dintre ei înainte ca ei să se apropie, l-ar fi copleșit. Și totuși ezita. Niciodată până atunci nu mai făcuse așa ceva cu atâta sânge rece. O voce mică din dinăuntru lui îl avertiză că dacă va proceda în felul acesta, nu va fi cu nimic mai bun decât monștrii de care trebuia să se apere. Dar dacă nu va face, va muri în cele din urmă, ca și Cristin și Joey. Cele două fire se încrucișeau chiar pe fruntea lui Spivei. Charlie a apăsat răgaciul, doar pe jumătate, pentru ca șocul mișcării să nu deplaseze arma de la ținta ei, fie chiar și cu câțiva milimetri. Menținut răgaciul a păsat chiar pe linia de tragere, până când readuse cele două fire încrucișate pe țintă și apoi, de parcă ideea i-ar fi venit prea târziu, termină cursa trăgaciului cu o mișcare rapidă. Arma explodă și el tresărit, nu în urma detonăturii, ci ca o reacție întârziată, când era deja prea târziu ca gestul lui să mai modifice traiectoria glonțului pornit de pe țeavă. Cele două faze ale apăsării pe trăgaci aveau scopul de a păcăli subconștientul. Tresărirea care anticipa momentul tragerii trebuia evitată, așa încât detunătura să devină doar o surpriză neînsemnată. Dar mai intervenise o surpriză, una proastă. I se păru că Spivei se-a înainte, în scooter, probabil să ia ceva, coborându-și capul chiar în clipa când el a pe trăgaci. Când privi prin lunetă, nu o mai putu vedea, fie că o atinsese și a se prăbușise cu fruntea pe parbriz, fie că, într-adevăr, Providența vechease asupra ei și se-a plecase după ceva cu o clipă înainte, iar acum se ferea să se mai arate în bătaia gloanțelor. Imediat schimbă direcția armei spre unul din oamenii ei, care stătea chiar lângă Jeep. Se apropiase instinctiv de mașină, auzind împușcătura. Nu avea reacții rapide, era uluit și nu se siza primejdea care îl pândea. Cea trase. De data aceasta a fost Omul căzu la pământ. Mort sau rănit de moarte. Mergând de-a lungul izierii pădurii, Cristina ajunse la cutitura care ducea spre zona despădurită, unde nu mai putea fi văzută de cei de jos. Tocmai pășea pe poteca pe care stratul subțire de zăpadă îi ușura mersul când auzi o, o împușcătură, urmată imediat de o a doua. Vruse să se întoarcă lângă cealii, dorea să fie cu el și să-l ajute, deși știa că nu putea face nimic. Nu a avut timp nici să privească în urmă. Își dubla eforturile scoțând trâmbe de aburi. Încerca să calce cât mai ușor pe zăpadă, de cele mai multe ori însă spărgea crusta din pricina grabei căuta cu disperare porțiunile de pe care zăpada fusese spulberată de vânt, acolo unde putea recupera din timpul pierdut. Dar dacă îi se întâmpla ceva lui Charlie, dacă nu s-ar mai fi întors la ea și la Joey, nu era deprinsă cu viața în aer liber, n-ar fi supraviețuit în pâstietățile astea înghețate. Dacă ar fi trebuit să părăsească locuința fără la Charlie, s-ar fi rătăcit prin locurile acelea sălbatice, ar fi murit de foame și de frig. Apoi, ca și cum natura ar fi dorit să împingă spama Cristinei până la limita disperării, bătându-și joc de ea, început să ningă. Când primul om lovit se prăbuși în zăpadă, o parte dintre ceilalți s-au trântit la pământ, căutând adăpost în spatele jeepului. Apoi s-au îndreptat în fugă spre scutere, oferind o țintă perfectă. Cea lipuse arma la o, noua împușcătură, la fel de bine țintită, îl nimeri pe unul dintre ei drept în piept, aruncându-l peste un scuter de unde se prăbușine mișcat pe mișcat zăpadă. Celălalt se opri, oferindu-se în întregime țintașului. Charlie trase iar. Nu-și dă seama dacă nimerise din nou pentru că victima era acum în spatele unei movile de zăpadă. Încărcă din nou arma. Se întrebă dacă printre cei de jos era vreun vânător sau fost militar cu suficientă pricepere pentru a-i descoperi poziția. Se gândise să se deplaseze de-a lungul liniei de copaci pentru a găsi un alt loc potrivit. Știa că umbrele copacilor îi vor acoperi mișcările dar ceva îi spunea că adversarii lui nu aveau niciun fel de experiență în astfel de operații și nu făcuseră parte din nicio trupă de comando, așa că rămase pe vechiul amplasament așteptând ca unul din ei să facă vreo greșeală. N-a avut mult de așteptat. Unul din cei care se adăpostise pe lângă jeep se dovedi mai curios decât ar fi dictat prudența. După o jumătate de minut, fără explozia niciunei împușcături, unul dintre amurgieni se ridică încetişor ca să arunce o privire. Rămase pe vine, gata să se trântească la loc la cel mai mic semn de primejdie, crezând că în poziția aceea era foarte greu vizibil, când, de fapt, îi oferea lui Charlie o țintă excelentă. Își închipuise că se va putea arunca la pământ la cel mai vag sunet, dar fusese deja nimerit și ucis înainte să fi putut auzi bubuitura în pușcături. Trei erau dobărâți. să șapte. Șase, dacă o lovise și pe spivei. Era pentru prima oră în viața lui când lui Charlie Harrison îi părea bine că luptase în Vietnam. Deși trecuseră de atunci 15 ani, nu uitase și retlicurile de pe câmpurile de luptă. Simțea tensiunea nebunitoare a celui vânat ca și a vânătorului, dar știa și cum să tragă foloase de pe urma ei pentru a se menține veșnic treaz și în formă. Ceilalți rămasele nemişcați, îngropându-se în zăpadă, adăpostiți în spatele jeepului sau al scuterelor. Charlie îi auzea vorbind între ei fără să mai aibă curajul să se arate. Știa că vor mai rămâne țintuiți pe locurile lor încă 5 sau 10 minute și că ar fi fost bine să plece spre cabană, folosindu-se astfel de acel răgaz. Dar avea și șansa ca așteptând, să-i se oferă încă o țintă clară, atunci când își vor mai recăpăta curajul. Cel puțin pentru moment nu era niciun pericol să pierdă ceva din avantajul câștigat dacă ar fi stat locului. Așa că rămase la marginea pădurii. Își încărcă arma privind cordat spre grupul încremenit. Dăduse dovadă de, de îndemânare la țintelor românești, totuși și-ar fi dorit să nu fi fost chiar așa de mândru de această abilitate. Era cuprins de o încântare sălbatică pentru că reușise să se culce la pământ trei dintre ei și se simțea rușinat de propria ei bucurie. Cerul părea dur, metalic. Cernea un insoare ușoară. Nu bătea încă vântul. Bun, vântul l-ar fi încurcat atunci când ar fi trebuit să tragă. De sub oamenii lui Spivei nu mai discuta între ei. O tăcere nefirească se lăsă peste munte. Timpul își urma cursul. Celor de jos le era frică de el. Începea să spere. Capitolul 56 Cristin îl găsi pe Joei la parter. Fața era cenușie, auzise împușcăturile. Știa. ia e. Iubitule, pune-ți costumul de schi, cizmele. Plecăm curând. nu e așa? Spuse el în șoaptă. Trebuie să fim gata de plecare în clipa în care sosește Charlie. nu e așa că ea? Da, răspunse Cristin. Din ochii băiatului se rostogoliră lacrimi și al îmbrățișă. Totul va fi bine. Charlie va avea grijă de noi. Îl privea în ochi, dar el nu vedea. Privirile lui treceau prin ea spre o lume diferită de cea în care trăia. Își căutau un loc doar a lui și privirea aceea goală o făcu să simtă un fior înghețat pe spate." Sperase că se va putea îmbrăca singur în timp ce ia plea rucsacul cu lucruri, dar beatul căzuse parcă într-o stare de catalepsie, nemișcat cu fata și brațele moi. Îi luă costumul deschis și îl forță să intre în el, trăgându l peste puloverul și jeansii pe care îi avea deja pe el. Îi puse două perechi de cerab din lână groasă pe piciorușele mici, apoi îl încălță cu bocancii pe care îi legă tot ea. După aceea îi așeză mănucile și masca de schi pe podea, lângă ușă să nu le uită la plecare. Apoi intră în bucătărie unde început să aleagă alimentele și celelalte lucruri care trebuiau băgate în rucsac. Joey veni după ea și rămase și el în bucătărie. Pe neașteptate ieșit din transă, își scutură fața contorsionată de frică și spuse – Brandy, unde e Brandy? – Vrei să spui Ciubaca, iubitule? – Brandy, asta vreau să spun, Brandy! Uimită, Cristin se opri din împachetat, s-a plecă deasupra lui și îi puse o mână pe obraz Iubitule, să nu faci asta, nu speria pe mama în halul ăsta, doar îți amintești, sunt sigură de asta, îți aduce aminte, Brandy a murit." Nu, vrăjitoarea, nu, l-a ucis." Îi capul cu o mișcare violentă. Nu, nu, Brandy, Brandy!" Îl ținu, el se zbătu. Iubitule, te rog, te rog." În clipa aceea, atras de zgomot, Ciubaca intră în bucătărie. Joey se smulță din brațele Cristinei, cuprinse câinele de gât cu ambele brațe, plin de bucurie, îi îmbrățișă capul păros. Brandy, vezi? E Brandy. Mai e încă aici. Mai mințit. Brandy n-a nimic. E cât se poate de bine. Bunuri. Bunul și bătrânul meu, Brandy, e sănătos tun. O clipă, cristin rămase nemișcată cu respirația tăiată, încremenită de durere. Nu era o durere fizică, ci una deșteptată de emoția puternică, profundă și amară. Joey începea să se piardă. O vreme crezuse că băiatul acceptase moartea lui Brandy și că totul se aranjase atunci când îl forțase să-și numească noul câine Ciubaca și nu Brandy 2. Dar acum, când îi strigă numele, băiatul nu-i răspunse. Nu-i aruncă nici măcar o privire. Stătea lipit de câine, căruia îi șoptea cuvinte fără înțeles, mângăindu-l, strângându-l în brațe. Cristin îi rosti numele, ca un țipăt. Băiatul nu-i răspunse nici de data asta. N-ar fi trebuit să-i permită să ia câinele ăsta care era o copie fidelă a celuilalt. Ar fi trebuit să-l ducă înapoi la țarcul din care îl scosese. Ar fi trebuit să-l convingă să-și ia un alt câine. Orice, dar nu un câine ca ăsta. Sau poate că nu. Poate că nu se putea face absolut nimic pentru psihicul lui. Nici un copil de șase ani n-ar fi reușit să rezistă văzând cum totul se prăbușește în jurul lui. Cu siguranță că și mulți adulți ar fi clacat. Deși nu voi să o admită, Problemele emoționale și psihice ale băiatului erau inevitabile. Un psihiatru bun ar fi putut să-l ajute, își spunea ea. Retragerea lui din realitate nu era permanentă. Voia să creadă că ăsta era adevărul. Trebuia să creadă. Altfel n-ar mai fi avut niciun urot să fugă de acolo. Pentru Joey trăia. El devenise lumea ei, rațiunea ei de a trăi. Fără el, partea cea mai proastă era că n-avea timp să-l îmbrațe, să-l dezmierde și să-i vorbească lucru de care el avea absolută nevoie ca și ea de altfel. Dar Spivei se apropia și timpul trecea prea repede, așa că trebuia să-l ignore pe Joey, să-l lase în pace, deși el avea cea mai mare nevoie de ea. Trebuia să se stăpânească și să continue în pachetatul. Mâinile îi tremurau, iar ochii îi se umpluseră de lacrimi. Niciodată nu se simțise atât de prost. Chiar dacă Charlie va reuși să-i salveze viața lui Joey, s-ar putea ca totuși ea să-și piardă copilul, să nu mai rămână din el decât o carapace însufletită. Continuă totuși să lucreze, deschizând cu furii ușile dulapurilor în căutarea lucrurilor de care vor avea nevoie în pădure. O se ura cea mai cumplită împotriva lui Spivei și a bisericii ei. Nu i-ar fi fost de ajuns să o moare. Ar fi vrut ca mai întâi să o tortureze, să o facă pe ticăloasea bătrână, să urle de frică și să se tărască cerând îndurare. Cățeadă scustătoare, nemernică, murdară, împuțită, nebună. Joey în încetişor Brandy, Brandy, Brandy, mângâindu-l cu dragoste pe Ciubaca. Capitolul 57 Trecură șapte minute până când oamenii lui Spivei îndrăzniră să se ridice pentru a verifica dacă Charlie mai era încă acolo. Era și chiar deschise focul. Acum însă, cu toate că așteptase ocazia aceasta, se dovede cam neglijent, prea încordat și prea nărăbdător. Smocit răgaciul în loc să-l tragă lin, Arma de vie de la direcția ei și greșit. În aceeași clipă răsunară împușcături de răspuns. Își imaginease că era un armați. Acum era sigur de asta.